Западенна пилявка. Спочатку долиною, поміж заставською сосниною та лебецьким зрубом повільно хвилою котився перший легкий весняний туман. Потім небо над лебецьким пригірком легко зарожевілося, куш вільх, що над криницею з кадубцем, звідки Матвієва родина черпала воду, чітко зарисувався на рожевому тлі. Запищала якась пташина – Лугом повійнув вітрець, похитнув купками жовтих болотяних квітів і шпичками прибережних очеретів. Хутір Матвіїв спить. Довгий будинок хати разом з хлівом для худоби. Навпроти такої ж довжини різнобіжно над дорогою клуня, наморованих з каменю стовпах. У поперек від городу свинюшник, дровітня і хишка. Двері клуні нарості ж відчинені. Серед двору стоїть надовго розворений віз. На подвір'ї розтрушено солому. Першою прокинулась Настя. Вона одразу збагнула, що всьому кінець, і що зайво далі перечити. Вона це знає вже давно, але ще вчора здавалось, що ще не все страчено. Устала і вийшла на двір. «Ах, ранок! Який ранок! Сонце!» Скрізь сонце, по всіх верхах, по вербах, по вільхах, по соснах, по дубах. Світ храм, а в нім засвічено всі свічі. Настя голосно молиться до сходу. Устав і Матвій. Підійшов одразу до цебра, вилив на обличчя кварту з теплілої за ніч води, гукнув на дітей уставати і пішов кормити худобу. На хуторі рух. В'їжджають одна за одною замовлені підводи, брати, швагри, сусіди. Приїхав і Клим Юхимів, а з ним Катерина. Ця вже не вертається більше до діда, а їде з Матвієм до Тилявки. Юхим привіз її скриню, її віно, її корову. Негаючи ні хвилинки, взялись до роботи. Розворювали вози, кормили коні. Василь кожній парі коней сипав по дві гарнці і в саду опалок. Виносили добро з хати, з комори, з горища, з повітки, з клуні, кадуби з борошном, бодню з салом, діжки з капустою, огірками, столи, стільці, лави. Інші в'язали свиней і вкладали до возів, ті гулимо в фабричні гудки. Бігали по городі за курми і запихали їх до кліток. Виводили скліва корів, теличку. Володько дивився на цілу ту руйнацію, на заплакану матір, на заклопотаного в одній суроці батька, що в нього лився цюрком піт, на дядьків, що старанно кожний вантажив свого воза, і йому було весело. Ніякого було радіти одверто. Вони ж старе гніздо і волочуться, мов цигани, у світ. Але хіба це неприємність усе то лишити, і їхати валкою возів кудись у світ, бачити нові місця, інші ліси, інші річки, інших людей. Приїдуть на якесь нове місце, там, напевно, знайдеться багато дітвори, можливо, знайде собі приятеля. Йому лише прикло, що все то, як звичайно, тягнеться надто довго, і що весь час так дуже побивається мати. І щоб усе то якось приспішити, він рішає й собі помагати. Лізе на горище, вишукує там різні старі речі, якісь щоботи, якісь ганчір'я, і все-то несе оберемком до воза. Тату, тату, звертається до батька. Той саме двигає щось тяжке, якось кадуба з борошном, і зовсім не зважає на малого. Чого ти хочеш, кричить з пересердя. А куди з цим? Батько михцем оглядається. А кінь там куди-небудь. Але куди його кинути? Скрізь повно, все завантажено. І Володько носиться зі своїм крамом, і кожного з дуже поважним виразом питає, куди то покласти. З нього посміхаються, з ним жартують, але він не зважає. Не такий час. А сонце заповідає гарний день. Тепло, свіжо, приємно. Високо в блакиті кружляють лелеки на погоду. Нарешті все готово. Все, здається, сказав Матвій, пішов ще раз до хати, до хліва, хата порожня, з брудними стінами зі знаками, де були образи, ні стола, ні лавиць, лише місце, де вони так довго стояли. Став на хвилинку, і щось зворушливе пройняло його, труснув головою і вийшов.